Виступив Гектор тоді, Блискучою сяючи міддю, І на весь голос гукнув На Гефестове схожий невгасне полум'я. Крик цей гучний не пройшов повз увагу Атріда. Тяжко зітхнувши, звернувся До свого він одважного серця. Гори мені, якщо з цим Я чудовим озброєнням разом Кину Патрокла, що смертю поліг задля честі моєї. Чи не осудить мене, це побачивши, хтось із Данаїв? А як соромлячись їх, на Троян і на Гектора вийду, Сам я один то ворожі, мужі мене зразу оточать. Лави Троян, бо Гектор веде сюди, шоломосяйний. Тільки навіщо от цим... Своє миле тривожує серце. Хто проти Божої волі із мужем змагатися вийде? Любим для Бога лихої зазнає біди не забаром. Тим, хто мене не осудить за те, ні один із да나요, що перед Гектором я відступив, бо от Бога він б'ється. От якби зараз Еанта знайти мені з голосом дужим, Разом пішли б ми тоді, бойову спогадавши відвагу, хоч би боги й не сприяли нам тільки б патрокла тіло, вирвати нам для Ахіла було б то лихо найменше. Поки отак у серці і мислях своїх міркував він, лавами військо троян надійшло, їх очолював Гектор, і відступив Менелай залишивши Патроклове тіло. І часто назад оглядаючись, наче той лев пишногривий, що пастухи і собаки його від кошари з писами й криками геть відганяють, а серце відважне у грудях, раптом холоне, і змушений він із обійстя тікати. Так від Патрокла тоді відступив Менелай Русокудрий. Лав, досягнувши своїх, він спинився і назад оглянувся, Таламоніда Еанта, очима шукаючи всюди. Раптом його він побачив на лівім крилі бойовища. товаришів підбадьорював той, укріпляючи дух їм. Жахом Бофеб Аполлон їм наповнив серця нездоланним. Швидко підбіг Менелай до Еанта і так йому мовив — Друже Еанти, біжім за Патрокла полеглого збройно битися. Може, Ахілові, хоч би оголене тіло, ми принесем. зняв бо зброю вже Гектор шоломосяйний, мовивши так він Еанту відважному дух підбадьорив. Той тоді вийшов із лав, і з ним русокудрий. Гектор же тіло Патрокла волік. Озброєння славне, знявши, щоб одрубать йому голову гострою міддю, трупа ж самого троянським собакам віддати в поживу. Близько еант підійшов, свій щит піднявши як вежу. Гектор назад відступив і лав, замішавшися скочив на колісницю свою, а троянам зброю чудову в місто віддав однести на славу для себе велику».